به عقل من عقل تختلف يا سلامي دا خبر بالکل رشتہ دار انداز قسم دا دلائل تا موږ دلائل عاقلیه چي د دې دلیل هغه مقدمات چي استاپزین کې په خپل مسلم دي دین قسم دلائل وی دلائل نقلیه نقلیه مديوخ اصلي نقلی موږ وکړه هغه متلب نه ده نقلی ماره نقال یا د انبیاء له سلامونه یا د اولیاءونه یا د ملائکونه یا د پیرانوونه یا د کتابونوونه یا د مرغانونه دلائل نقلیه عقلی نقلی درېن قسم دلائل د قران وی وحی الله وحی کړي وحی کړي دا درېن قسم دلائل قران ذکر کوي اسبات د دعوې کې او څلورم حلفه ان شاء الله زلر به سبق نو قران کریم دو فهم دو پاړه سو رسول او قواه چې تر کېدل پاغي کې تعریف الكتاب دارياسامي دو قرآن کریم فن تفسيره تعريف او غرض موضوع دارنګه حکمت نزول د قرانه کریم او بیا مخاطبین د قران توکو هغه منقادین غیر منقادین بیا د غیر منقادین کې سلو ډول تفصيل وشو مشرکین او د مؤمنینو په ميز اتفاقی اتفاقي مسائل بیا غدري مسائل چې دوا دیوبل نه بلشي بیادی شرک تقسیم او دی شرک اقسام اعتقادی و فعلی تا او د اعتقادی شرک سلور اقسام منذکر کرو دارنگی غیر منقادینی که یهود نصارا و منافقین او دی قرآن لیجد خطاب اغی سرسنگا و دیاغی نشاندی منگو کرو بیادی قرآن کریم که مقاسدو مقاصد عالیه سلور توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بلا بعض صورتونه کې په یو ترتیب او بعض صورتونه کې مختلف ترتیب باندې او بعض صورتونه کې یو مقصد بیادا صلور مقاصد دعو د صورتو بیا د سلور مقاصد زبارات سلور محمد د ذکر شو چاوه جهاد انفاق او تنظیم او آداب و قرآن کریم چې یو دعوه ذکر کیه ناغه دعوه ثابتهې په دلایل وسره لک عام دعوه مدعي ثابتهې په بینه وسره داغه قرآن خپل دعوه ثابتهین په دلایل سره ثابت کی او دغه دلایل د قرآن متنوع دي جدا جدا دي یو قسم داسې دلایل چې دا غي تعلق عقل سره وي یعنی دا دلیل مقدمات استا خصم استا مد مقابل دا غځین کوم هغه مقدمات مسلم می هغه معنی وي خبره دا ټک ده بالکل ځکه عقل نبار به خبرونه لا نو تاس قسم دلایل تا دلایل عقلیه وی دي شي هغه تعلق عقل سره لري د دلیل عقلی خپل کور کې درې قسمه یو قسم دلیل عقلی محض तिस دلیل عقلی دی ده. دهم قسم دلیل عقلی فاغا اعترافی رے. اعترافی یعنی استا خسم استا مقابل اغا پخپلا جدی اقرار کئی منی جدی اقرار کئی نو دلیل عقلی اعترافی او درین قسم دلیل عقلی مسکت للخسم چی مد مقابل بالکل خاموشی کی اغنه چون نر دا درې کزما د لایل قران ذکر کوي اخرې پورتورني شان دی یولتو سوره تبکره یوشته مایت کې دلیله اخرې یا ای ونګ اسو بذور اب دا یو دعوا ده وا خلقا بندگیو کیدا خپل رب دا دعوا قران او ثابته په دلایل سره وا خلقا بندگیو کیدا خپل رب ولی همو دلیل ذکر کایو الله زی خلقکم والذین من قبلکم زکاچه ساز ده خالقو او کخانو ده خاله پیدا کری مشران دل پیدا کری یو دلیلو دیم دلیلو اللذی جعل لکم الارض فراشن و سما بنا نو فرش کری او اسمانی چت کری او ځماږ ای چا فارش کړو د چا پوکانډر کې درځي د لاس وان زلمن السما ایمانو وره دبر نه باران باران در باندې بل دلیل فخرجا بي من السما رات رزق الله قوم نو باسي باران سره ميوي رزق تاسو پیدا کری اللہ یئی اسمانی دربانی چکرے عزم کئی فرش کرے گا باران ورائی میوی دل پیدا کری دلال عقلیات دا چاس دار سچا پیدا کری اللہ انہو ہر سال لا کئی انہو دلال بندگی ہوگا دلیل عقلی محضا دارنگی سورت نعاما چی شروع کی دلیل اکری مازا اسلام مخالف شیوی مشرک اغم د منی بالکل دا خبره ټیک ده دا غزه انت دا خبر را کوذیږي الحمدلله الذی خلق السماوات و الارض وجعل الظلمات والنور بهتره صفاتونه دا په الله دی هغه چه پایداکڑی دی اسمانو نزمکا و جال زلماتی و نور گرزو لیدی تیاری ورانا تیاری ورانا اسمانو نزمکی آرسو اللہ پایداکڑی دی وَهُوَ اللَّهُ فِي سَمَاوَاتِ وَفِي لَعَرْزُ او اللہ چ په اسمانونو کې دا غو حکم شري کې او په زمکه کې برادې اله عظم کا کې دي حکمران په زمکه دے حکمران او هو الله په سماوات او په ارزو دلیل عقلي محضر ده نو ګره دا جاء پیداکريار سو دغه دليله لري مخزا یو کم سلام آیات وګورئ دغه کم او. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي یقیننا الله شلو کې د دنیا او د اړو دا نو شلئی کی اورو گیوشلئی تیغرا کی یوخ رجو من المیت و مخرج المیت من الحیه او باسی جوندی لارا زمړینا او باسی مړی د جوندی نا داړه چار پېجا کړی دی الله دا ارت یوکم سلام کی و هو الذی انزل من السماء فخرجنا بنا بات كل شيء الله ذات چورای دبره نه باران پس موږ او بازوبو دې سره درغونېدار شي فخرجنا منه خازرا نخرج منو حب متراكبه او بازو دا داینه سبزی او بازو دې نه تاریخ جخت جخت وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْعَاقٍ وَنُنْ دَانِيَا وَجَنَّاتٍ مِنْ عَنَابٍ وَالْزَيْتُونَ وَالْرُمَانَ مُشْتَبِحًا وَغَيْرُ مُتَشَابِحًا اَجَوُلِ دِي سَرِهِ رَوَانِ تَنِمِيوِي دَادَلَ چَارَوَانِ كِرِدِي اللہ تَاثَرَوَانِ جُولَ اَوْ قُرَا اَنگُورَ دَسَرَوْ قُرَا قُرَا تو نو صندوق ولا جوړ کړې سو خپل چور کور دینه مات کړې غنغلانې شو کولې دا لري چا یو کړی الله انار توغره مزګاردو کې او پاز نه راي پردہ او مزګي خوږي او وی زاري کړيدي دا قدرتونه ده چا دي دا الله دا تانو کړي ور رمضان مشتا بيان وغيرها مد او کجور تا او خورا روشماتی که خوری بودا سر خوری شی حال تو تو که خفل مذبم پا کجورو پسی پری دی پشوی خبو خالفی چی کجوری ولوار کنی پیاغ غیر مقالب چی حالی سورا فکی کجوری دی مذب دیو و <coughs> کجوری بوجای غالا او دو مذب پری خورا چی کورد را گی مذب وخای کجری وړیری پاستیلی خودی وی کو چې د مازاد نو وړیری خو کېنی لري ګره شته د دین پرې خو له کجورو پځه ومن النخل من تلياق وان دانیہ اوس وړی حنفیه خو اوس وړی تحقیق ميداو کړو تحقیق نه خو کجوری وړی پاستیری تحقیق چرته تحقیق دی ورم ما مجتبان وغير المتشابه هذا هذا پدجوري انظروا الى سمري ذا سمرا وعليه او ګوريمي ودلاتا كلاچيمي ودريو ميوا پغشي دغه لچاکو يلګرو الله دلائل عقليه چې مینه کوله عقل چا کوي هغه پدې پويږي د 10 قسم دلایل توای دلایل عاقلیه محظا د په قرآن کې ډېر زیات دي سورته نال کې دويش دلایل راځي سورته عام کې پنځیش دلایل عاقلیه راځي سورته فاطر کې بیا نسه عقلی دلایل راځي اګه کله دې دلایلی کې سوچ کوي او در رب عزت قدرتونو ده لینسان عقل حیران پادشی، دنگ پادشی دارنگی دیم قسم دلائلہ چو قرآن ثابتی اخپل مدعا پارے باندی ناغت دلائل عقلیہ مسکت لیلخصم چستا مد مقابل بالکل خاموش اکی چا غض نشو کولی دا شغل اکی. بین celeste ما تو گرے د دې صورت نام زيو دو نفس سمج ده پهار مثالونه خاين مش نمونه خروار لګه دکاندار شړشم زنم خرڅي نو بوجي کې هغه شي وټوم کی, کی د زمن د بوجي نه قُلْ عَلَائِتُمْ مِنَ غَزَلَّهُ سَمْعَكُمْ وَعَبُسَارَكُمْ وَخَتَمَعَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَىٰهُنْ غَيْرُ اللَّهُ يَا تِيكُمْ بِهُ وَاِمَا فُوَا كَيْبَلِ خَبَرَ بَانْدِي تو واجی دا, دا زموار دے فلانے زموار دے فلانے زموار دے, فلانے زموار دے زبدي مثلما أبوى بوضو يتبوضكم إِنَ خَزَلَّا أَوْ سَمَعَكُمْ كَوَاغَسْتَى اللَّهِ إِسْتَاثُتُكُنْ أَوْرِدَلَ وَابَسَارَكُمْ أَوْ إِسْتَاثُتُ السُرْغُ لِدَلَ وَخَتَمَا عَلَى قُلُوبِكُمْ أَوْ مُهْرِئُ لَكُو إِسْتَاثُ بُضْرُونَ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهَ څوک دې زموار د وګز انوار د سترګې دو زموار د زړه بيد الله نه څوک شته دا یاتي کوم به دوی و فکرې دوی من الہ غیر الله یاتي کوم به څوک شته زموار بيد الله نه چرته له بو کې تاسو طالب او استاد راه سره زلې وژن چال بولنه ورزی دا خبر دې وکړو چې په دې خوله کې ولا غټان خاص کړو بس چون ته نه راځي انزور کیفانو سړي فلايات الله وې ګورا څنګه آيا ته بیانوم دلایل ثم هم يزدفون بیا دې بدبخ اورې دی لینا بیا اورې دل کین مانی قل ارايتكم من اعذاب الله بغتانا وجهرا انا وما بواكاي پر خبربان دي کراچی تاسو ته عذاب الله ناگاه يزرغان نو بچو بچيو نا هل يهلاك الا القوم الظالمون ان نه علا کیږي مگر ظالمان ظالمان بیا تباشق د الله عذاب راشي اشتری چې څوک عذاب یاره په لذت پوشا کوي لري کی هیڅوک دلائل عقليه مسكت للخصم چې خصم بالکل خاموش کی درنګ دلیل عقليه اعترافي سوره یونس 31 نمبر ایت وګورئ یو درشم د او رب ال عزت ثابتې دلیل عقلی سره یو درسم سورته یو نو سه مشرک نه تطوزوګا قل ما من السما و الارض واذکرت تلک ایت استاد بارو د کتنا سببنه باران در بان سوک وارئی او دیزمکی نا جوار غنم دل سوک پیدا کئی ام من یم لیکو سمح والا بزار ایا سوک دی واق دار دو گوگنو دا تپوس کم چکوا که اس ترگی زموار سوک دی و من یو خریجو الحج من المیت او سوک باس جندی لرا دمڑینا وَيُخْرِجُوا الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ او باسی مُڑِ لَرَتِ جُنْدِنَا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اَلْسُوكِ اِنتِزَامِ دَهَرْسَ دَهْ تَفُوسْكُمْ فَسَيَا قُولُونَ اللَّهُ نُظر دهِ چُبُو عَيْدُهِ دَهَرْسَ اللَّهَ كَيِ خَخَرَرْسَ اللَّهَ كَيِ فَقُلْ اَفَلَا تَتَقُولُ ده هر سا اللہ کئی وی هاو نستا ده بات خدا نیشه لرکوله نستا ده دا دانه خدا نیشه ساموله بدبخت ده منی تا رزق اللہ ورکی دو گوه کسته گی زموار الله ره جنده ده مرد نه مرد جندی نه اللہ را اوبازی او ده هر سا انتظام تا وی اللہ کئی نستا ده دا دانه اللہ نیشه جو فَيَقُولُونَ <تصفيق> اللَّهَ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ نوای نه ارې کایته الله نه زموږه ساده د شرک نه دلیل عقلی اعترافي اغه تختلم انینو یی قرایو پړوي ماناله دوم قسم دلیل چې قران خپل مدعا ثابته اغه دلیل ناقلی دی دل مطلب دا چې دا غره یوازې زن وامه چې ګڼه بستا دا نه خبر وکړو نمن تنها دری میخانه مستم یوازې ز په میخانه کې مست نه ما نور بلګريشته دلیل نقلی دا دو قسمه مختلف ذکر کړي دلیل نقلی د انبیا علیه السلامونو دلیلي نه 3 د انبياله سلامونه هغه دوه قسمه وي انفرادي اجتماعي بیا دوه قسمه په اتباع د حالت او په اتباع قول نو صلور قسمه دلال شو دلیلي نه 3 اجماع د انبياله سلامونه خو په اتباع قول سره په اتباع د وینا سره چا انبیاؤو کولو سویلو سورت ای انبیاؤ پنز اجتم آیتا سورت ای انبیاؤ ولسما سپارا اگوری علتا اللہ ذکر گئی دلیل نقلی ذکر گئی دا انبیاؤ علی مسلامو دو کولو انبیاؤ علی مسلامو اجماعا خوبی وَمَارْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِيْنَا وَمَارْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِيْنَا مُنگا نُورَ لِقِرِتَانَ مَقْتِ حِسْتِ پِغَمْبَارَ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ مَنْگَرْ مُنْو وَحِقُ وَغَتَى عَنَّهُ لَا إِلَحَا إِلَّا مگر د دې چې ماداوی شانه خبرې ده لا اله الا الله الا نفع بدون نشته څو بلا ديبادت مگر ظ فعبدون نو بندګي او ګيځما دليل نقلي اجماع د ټول انبياله سلام الله عليهم ټول قول دا کړی درنګي دليل نقلي جو طول انبیاء علی مسلام انا پیٹا بار دا حالت حالت سنگا ہو حالت دا انبیاء علی مسلام اصو دیده سورت انبیاء دو سورت یو کم اچائم آیتو بوری نوی نمبر آیتو نوی نمبر آیتو دلیل ناقلی اجماعید طول انبیاء علیہ السلامنا لیکن قول پلی آسر ہے نا بلکہ فیل پلی آسر ہے اِنَّ اُمْ کَانْهُ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا يَقِينًا هُدْوِي مَنْدِ وَحَلِي فِي الْخَيْرَاتِ فَاوَامِرُ دَ اللَّهِ دَ اللَّهِ فَاوَامِرُ کیا اگر بھی مَنْدَوَالَا ہے ويدعون نار غبا ورهبا را بلل بامغا پوخ شاله او بوګم کې هر حالت کې مونږه پرامد ددوی وګورن بیا له سلام ماته ذکرې دا دټولان بیا له سلامو جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا انصاف اس سن صدر ویدعوننا رغبا وراہبا دارنگی دلیل نقلی دنبیاء علم السلامنا حا پیتبار دا حالت انفرادن یواز یوازی دنبیاء علم السلام حالت توقورا اغیبا رسول پریشانی راغلی دی دریا کیا انکی وَأَيُوبَا إِذْنَادَ رَبَّهَ أَنِّي مَسْنِي الضُّرُ وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِيًّنَ اَيُوبَ الْإِسْلَامُ نَا جُرَشْوِرِ أَنِّي مَسْنِي الضُّرُ چاة عجيزی کئی تا اللہ رَسِدِ لِلِي مَا تَتَقْرِيفُ اللہ نَا جُرَشْوِرِ وَأَنْتَ ت رحم کون کی در رحم کون کے نا اللہ پر رحم کی نا جوړ شیم او ځان نشم جوړولې تا ته محتاج تمه جوړ کی الله ان مسنیا زرو انت رحم الرحیمین ایوب علیہ السلام بیمار شوه وجه په پره بیماری کیله دبل بیماری بس لری کی ان نیم السن یا ضرروان تار عمر راحیمین لون داریں گے وَاِ اسْمَاعِلَا وَاِ اِدْرِيسَ وَزَلْكِ فَلَو اسْمَاعِل تَوْ گُورَا اِدْرِيسَ تَوْ گُورَا زَلْكِ فَلْتَوْ گُورَا مُسِبَتُنِ پِعَاغِنِ دِي وَقُلُّمِّنَ سَابِرِينَ لون تُو رود سبر کرونا برداشتی کڑی جاغی سبر اکڑو برداشتی کڑو وَكُلُّ مِنَ السَّابِرِينَ دارن کے دیونس علیہ السلام حالتو گره وَاَتِعَمْكِ وَزَنُّونِ اِذَابَ مُغَازِبَانَ فَزَنَّاً لَن نَقْدِرَ عَلَيْهُ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّه اَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مَنِي وَعَلَى فِي غَنْبَر د مې په کې دې قوت سما کو نون عربی کې مې ته وایي وزن نون مې والا پیغمبر مې سره ملګری tiesوره کنه وزن نون اګه قرآن سره ملګری tiesوینو اعلی قرآن ولرته ویل کی کنه قرآن والا سره اهاديث سره تعلقو احاديث والا سره اپ کو دې سنې پا شوی پودریو او نبیاد پودریانو سر گرزا مزگزار سر گل گرزا چه مزگزار باشی که پودری سر شوی نبیاد دغشه بینو او که حلوائی سر شوی نبیاد جیمیش پیتو گورا اوری, آوری، پا محراب چمده سوچی جرچا بس راوڑی که نبی راوڑی او دا خمی همیشه د غمی ج شپ د ال به چا را وړ نه وې مغاذبانو والله پ غمبار د په خیرړ کې وقت کړي ذا مغاذبان فزننا الله نف را ل فنا د فظمات الله اللهتهصبحبحانه کو ن کې عاج وکړو فدریو تیارو کی اللہ الہ الا انت سبحانکو دارنگی سورت مریم سورت مریم اول کیوں گو لیے مریم عزنا دا ربعونی دان خفیہ پیغمبر تو گو رب بڑا زی نشتے عاجزی شروع کرے دا اللہ آتا اذنا ده ربو نداه خفيا كلا چا جزيك ورو خپل رب ته اجزي پپټا پپټا الله تاجزي کړي و دا مبياو طريقې زګا نه اذنا ده ربو نداه خفيا كلا چا جزيك ورو خپل رب ته اجزي پپټا دوا پوزر پکارږي غورو پکارږي نو اذنا ده ربو نداه خفيا خفیہ ہوا ہی کرنا ہے اللہ اونی سڑیا پا آجز اجزان سلش رئی ازنا دا رب اونی دان خفیہ کلا چاہ زکر و افر رب تا آجزی بپٹا قالا رب انی وحن العظم منی واجتا لرازو شیبا اللہ کمزورشوی دی ہرٹو کی زمان ہرٹو کی میں وَشْتَهَلَا دَا سُشْحَيْبَا او فَرَقْ وَالَدِي سَرْ زُمَا پو بُڑا وَالِي سر میں سپنشو و هڈوک میں کمزوری شوئی دی وَقَانَ تِمْرَاتِ حَاقِرَانَا او خَد و زُمَا ام قابل دا اولارنا دا یعنی اسباب بلکل ختم دی یہ سبب نشتے ز وڑا هڈوک میں کمزوری او خَد میں ده فحبلی ملتن کا ولیہ وی باقی مالا افپل دا طرف حضم آوین اللہ زیدن اگو عالم دانبیاو دا حالت توگر اسنو راجزی کئی حالت انفرادن دارنگی د ام بیا او وینات او ګوره سویلو دلیله درې د ام بیا له سلامونه انفرادن سوره اعراف او اتم سپارا جو ذوکم اشپیتم الله و ایمان او اسلام ویګو نوو اسلام میولو لا تل ارسلن روحانه ال قومه فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ قُمُزُوا عِبَادَةَ اللَّهِ قَي مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أُودَ رِ الْإِسْلَام وَي يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ سَالِهِ الْإِسْلَام وَي يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ یا تعالم یعز اللہ ما لكم من اله غیره دلیل نقلی ذنبی علی المسلمنا درې سورته مریم لیکو کولې څلورته ما ته اشپار له سم څخه مریم خلیل الرحمن جناب ابراهيم علی السلام څلورته ما ته اشپار له سم څخه مریم جناب ابراہیم علی الصلاۃ والسلام واذکر فی الكتاب ابراہیم ان هو کان صدیق النبیا وورا ابراہیم بیان تا ان هو کان صدیق النبیا و ورثنی پیغمبر صدیق النبیا دا مثلا چه شاکره لا اغا صدیق گرزده لده از قالا لیا بیه یا باته کلاچوه اخفل پلاتا دا جی لیمتا بودو مالا اسمعو ولا امسرو ولا اغنیان کا شیعا ولی بندگی که دا اغا چا چه نعوری نوینی نشه لرکولی تانے ایس ایس نشه لرکولی نعوری نوینی ابراہیم علیہ السلام خواہی ناوری نو ادیو اینا مڑی اوری سڑیا که نوائے لا یاسموئی ولا اگزرو ولا غنیان کا شئیہ ناوری نوینی نشلرکولے تانے ایس ایس نشلرکولے یا بادین قد جانی من اللہ علم دا جی تا نپوئی کی گام اللہ زپو کریم نما پسیش فتبعنی عادی کسرطن سویہ را پسیش زما چ سمم تا دلہ ر سما لا سملا ر سوا یا بتلا تا بده شیطان دغیر الله بندگی دی شیطان بندگی دا مگو ان شیطان کان لرحمان یاسیا داږي سورة تواها دی پسیر سورة تواها دی جناب موسیٰ علیہ الصلاة والسلام موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ نو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام پسرہ لیگلیو تو اللہ سمعیتو اِنَّنِي اَنَ اللَّهُ لَا اِلَهَ إِلَّا نَفَعْبُدْنِي وَاقِمِ السَّلَاةَ لِلِذِّكْرِ زِيمَ لا اله الا انت فاعبدني ذا مصلره واخلا فرعون لورزا بیان دده وک چې بندگی اوج د الله پکار ده دلیل نقلی ان فرادی په دبار د قول د امبيه علی مسالمون ده دغه قرانه کریم کله دلیل نقلی پیش کيده کتابلنا سوره بنی اسرائیل ګوري دې آیت د بنی اسرائیل په اړه دی. پیندل سمور سي پارا وا دینا موسل کتاب موسا اسلام له کتاب می ور کړیو الله فرمای و جناه هوده ل بنی اسرائیل او مونږ درځول واه هدايت د پاد بنی اسرائیل بنی اسرائیل له پاد کتابو تورات امنګ پر لار خودونکو سې کتاب الله تعالی ګره قران وجالاو دل بني اسرائيل نو پدې تورات شريف کې کومه مسئله و هغه کې دا الله تتخلو من دلی وکيلا من تورات کې دا اللہ تتحضو من دونی وکیلا منی سای بیزمان بلزموار بلزموار جیمہ کئی دائی یہ قرآن کریم کل کل دہیل نقل پیش کئی دو سورت نمل لککور سورت نمل سلمہ سے پارا سورت نمل دمرغان نه دلیل پېښ کوي دلیل نکري من الوهوشه ورته دلیل نکري پېښ کوي چیرته نمله دکلن سليمان عليه السلام حال الله ذکر کوي دو سلیمان علیہ السلام بیان اللہ جکر کی دا یو کم جرشم آیتو دا یو استم آیتو وَتَفَقَّدَتْوَءِرُ فَقَالَ مَا لِيَ اللَّهَ عَرَّ الْحُدُودُ سلیمان علیہ السلام روان دے وَتَفَقَّدَ تْوَغِرُ فَقَالَ مَا لِيَ اللَّهَ عَرَّ چې د مارګانو اغامې رو السلام ونیل دو نوې سليمان عليه السلام مالیا الله را هودوږي سليمان را چې نبی نو محوږوږو هودوږو نبی نو ما من الغائبین زنینم چالت پټ ناز د لاندې د ملګرو نازده ام کان امینال غایبین لون یا دیده دیگه رازرون ما تخکاری او کم وجود نده ام کان امینال غایبین لون هودو هودو اگر ده چر گوم ده اوملاوم ده چر گوم او پاڑکی اوموالی ده شملائی ام کان امینال غایبین لون ملاجر یعنی چر گوم ده انو ور سره پټ کېوم برابر کړي ځان لا هم کان امنال خائبین نو نو واجبن و امیر له موجود نه دی او خطر لري نو واجبن و عذابن شدیدان او لاسبحنو يا بالال كم دلرا يا بهلاوم يا بجل کیا جم اولیات یعنی بی سلطان مبین یا باراتنو لکی په پو دلیل واضح سارا سما خبر بوگی چچه دیتی دری فا ما کاسا غیر بعید نو درن تیر کرو هود و هود ندیر مدا وقت تیر نو کرو راو رسیدو تا پوز کو چی دا ملگروی حال دی خراب دیو سو سلیمان علی اسلام پوشوی یای یا حلالی یای حلالی او یا جي تا خبر رشتے ہو یا آو کسی دلیل دی پیش کرو یہ دلیل لاسر رشتے فقالا احطو بی مالم تحید بی سلیمال اسلام سکر آگر لے او بیان شروع کرو رو یہ ہو دو ہو دو احطو بی مالم تحید بی زپو شین پا خبر آجتا ما تیو خبران معلوم شوئی دا جتا تا خبر نشته چټا کې هم نه راغوځو ده لیکن مازغې دومره رسیدلې ني وي او حتو بې مالم ته دي سليمان عليه السلام ته پیغمبري خو ته په نه پوئږي زه په پوشه په خبره براندي دوه حودا اقیررا سليمان پیغمبر دې عليه السلام بچاوند لیکن عالم الغيب نه دي په غيب نه پوئږي ا دو حدود کواری پڑکایا دول از گزوائی پڑکای تڑاییا و پی فارز پوئی و بدبختا و دو حدود نلاندی شوئی تو دومر آقل دکار نکی احد تو بیمالم تو حد بیو و جی من سبائیم بنا بایی یقین لون زور آغر د تاتا دو مملکت دو سبانا پو یو خبر یقینی سارا خبر میرا رو دو سجن میولی دو او دعا دعاقل خلاف دی یوه اني وجد تم را تن تملکو اومن ما اومن تا یو بی نظر آج باچھائی کئی برغی بانده بی نظر آج باگی باچھائی کئی عجبہ خبر آج سریشتی و خضبی باچھائی کئی و او تید من کلی شاین والا سری گرزی او دخزی با چایی مانه لیده سری گرزی و اجزمه خزا پو ما صادره ده وی وستغفرالله دست مصیبت ده وی یه با سایی و خزا پو ما صادره شوه شو و دخزه چه صادره شنه او بس صادره ای و, و من دون الله عادم داخله خلاف کار دا گی چې لګې د لیلي نور پرستاش کوي دا زي بدبختوم دي دلیلې نقلي دو مارغان نه چې تمہ مارغانو دا عقیده ده دا انګې دلیل نه نقلي وا هو شیر علی سليمانه جنودو من الجن والانس واتيرو فهم يذعون سليمان اسلام تخ روان دے پاوا باندې حتا اذا تو على واد النمل ترغی چرانا پکند دومی دو کی باندې قالت نملتون نوې مشری میگی یا ایه نمل ندخلوا مساجنا قومه و میگون نوزه خلصلو تا افتر درعیت حفاظت کوي لا یحتمانکم سلیمان و جنودو در دلن کی تاثر سلیمان علیہ السلام اولا خرد سلیمان علیہ السلام ولی اغیر زیادہ کئی سو نا نا وهم لا شروع لاغی نپوئیگی دمیگی در حاقی در چو سلیمان او ملگی در حیروان دی آم موږ اړ یو ازدانې جې وهم لا شعور دنبوي کې شعور دلیل <سؤال> نقلی کله رب عزت د وحوشو پیرو نه پښتي دلیل نقلی کله قران د جناتو نه پښتي د پریانونه سورته جن له کووره جن یو کم درشه مځه پاره سورته جن جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلی کی مزد کو مقام نخلی کی مزد کو دے پیریانو صوبہ یو وفت تشکیل ہوشو زکر پیریانو مشروع کو لیا یو بلد پاس کاروشو برا بیوخاتی دو سا خبر بیرواق استا نو بیا اغا کست بیوخو نو اغا خبر یو زائی کرده نو بیا کود منتر دوکان بیگرم کرده دا اغا وقت طریقه وا خو چکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت مبروز کړو نو چی پیریان برزی نو برا پو انگار وشتی شی نو مشوره او په دنیا کې یا رب دې زستخه خیر اراده کړی یا څه دې شر اراده کړی د معلومات کول غواړي وظن جور شو ايو وافد شو وای ته آماده تشکیل شو ناغي اراده ار رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام خلق ولاړو مذکو قل اوحي الى ان استمع نفر من الجن وحي شوه إذا ماتا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندى خبر شوه قال الله والتوحي وكره أنه استمع نفر من الجين يقيناً وعليده يوتوك ساند بيريان القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآن العجابات نريده منها وعليده قرآن عجيبا عجيب كتاب وعليده Ina samena qu na ajaba muga waul da kurana jba wa jba kita muwauri da su kwa na kita muwauri du foka lu inna samena quan na ajaba uitiwe muwauli da kurana jba a jiba kita muwauridha Dieuu لا خی اسرا طرف تا وره پیریان ووی یهدی ایلا روش دے یهدی ایلا روش دے لک اولی دلے افورن ایمانی راوڑے یهدی ایلا روش دے ہدایت ورک اسرا طرف تا پیریان و خدا ایمانو اوش نحا کالا لس کالا قرآن ووری یرا منگوی ڈیر بس دی توبارا و د پیرینه لاندی شويب په ها یا دی لا روشدي و د پیرینه لاندی پیريان خو اوریدو نو فوران چې یا دی لا روشدي لار خیس را طرفه مونته دی بیان شي ا نا نه لاس کار نه اوریدو زم ما پتو وا زه شب تل انساني قامنا بهو منه آمان ورحمة من الأمة ولم نشرقى بربنا إذا شريم منشرق وقف العرب صريح سوك ولم نشرق بربنا إذا شريم منشرق وقف العرب صريح سوك دليل نقل من الجنة دين يجليل نقل دا غاولیا <coughs> او نه دا لا دا بوستان نه چې د غریب په ولایت کار وشک نشته فرید کف پنځلسم سپارا فرید کف چې کله غنی کال بدلین درابلیزاتو خپل بالا خانه خپل وزارتونه پری غلو اورا ال شیدی سورة دیکھا پنزر اصم اسی پارا سوال اصم آیا تو وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَا اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضُ وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَا اللہ وَئِ مَا تِي پَتْتَئِهُ لَوْوزَسِ محترم اور تو مولانا مفتی سرجدی سے داوره تفسیر قران چپتہ 12 اٹھانے باندې شروع شوڑا او تثر 1 سے 99 باندې سفر طرفه جریدا جدی دملا عضو پاکاتہ ایشادی تو سنت کے صد اینڈ سیڈز مارکر دکان نمبر 26 اپ تو رحمت لازا نزدې کېو